Ми тоді в цьому домі більярдну кінчали. А Лапоноженко дуже любив більярд. Та вони всі це любили. Ще охоту на кабанів, на лося чи на оленя. Так туди ж треба їхати, довго збиратися. А тут тільки з роботи приїхав, став до столу і ганяй шарики. Викликав Лапоноженко Сафроненка і дав план. Так і так там забрати, сюди поставити, в цьому місці заховати, щоб ніхто нічого. А в печерах – муляжик. Ну, зробили ми з Софроненком все чин-чинарем. Зробив Лапоноженко пробу. З ким він там грав, я не знаю. А вийшло таке. Поки він стрибав довкруг столу, чи там забивав, чи не забивав, а як став на тій місці, де під паркетом святі мощі, то вдарила з нього така сила, що клав він кулі, які нікому не снилися. І від двох бортів у кут, і дублетами, і по під бортом, а тоді до себе, всередину. Все небесне воїнство грало за Лапоноженко, а він тільки бровами ворушив та очима водив, як кіт за салом. Взяли його в начальство десь перед Новим Роком, а на перше травня Лапоноженко вмер. Молодий, здоровий, а вмер, казали тоді від випилки. Від Хрущова ще повелося збирати на дачі у первого на свята жовтневе і першотравень начальство і відзначати. Начальство пило за здоров'я первого, той пив за начальство – Артистів держали за дверима, а тоді упускали, щоб ті пригравали та приспівували до кожного тосту. Це було і при Кириченку, і при Підгорному, і при Шелесті. Щербицький поламав той звичай. Він усе на ветеранів та на шахтарів посилався, мовляв, а що скажуть шахтарі. Ну, а тоді, як вмерла Поноженко, був ще тут Підгорний. Сам інженер по цукру і по спирту на випивці і в начальники вискочив. Спробуй при такому не випити за його здоров'я. Але Поноженко не знав, що йому пити багато не слід, раз його організм заряджений небесною силою. Ну, випив раз, випив два, а може іще там випив, а тоді впав і готов. І ніхто не знає, яка причина. «Серце? Так виможу цього чоловіка, яку буйвила!» «А як з'явилося припущення, що тут подіяли мощі Агапіта?» – спитала Оксана. «Коли вмер конюху. Цього привезли з Криму, чи я там знаю. За один присіст з'їдав дві курки і десяток карасів у сметані. Животяра, як у поросного, а від більярду не відтягнеш і трактором». Хто ж сказав йому про таємничу силу? Хто ж міг би сказати? Знали тільки ми з Софроненком, а ми обидва – могила. Конюхов самотужки намацав. Як стане під стіну біля середньої лузи, так кулі і закумкали по лузах. Громив усіх із страшною силою. А тут революційне свято, банкету шелеста, тости, компліменти – і конюхов прямо за столом скопит. І знов ніхто нічого не запідозрив. З якої речі? Ніхто ж нічого не знав. Шпаченко теж із комсомольців. Привезли з Дніпра. Легенький такий, скок по скоп, стрип по стрип. Нанюхав зачароване місце, зразу став чемпіоном, а як тільки революційне свято, вже мертвяк. Тут хтось з начальства і до кумекав, що будинок заклятий. Троє вмерло, чотирьох зняли з роботи, а це для начальства гірше от смерті. Не інакше, як прокляти це місце. Треба втікати. І в один день змандрували з того дому, і відно це стояв порожній років з десять чи більше. Аж поки нове начальство – не накинула на нього оком. Покликали Сафроненка. Ремонт. Все нове. Паркети, панелі, сантехніка, люстри –